Krétakör Disputa a cselekvés művészetéről A műsor alatt véleményükkel bennünket a D890999-es számon. Saját kívánok a kedves rádió hallgatóknak. Lakatos Gyula vagyok. Mai kritakör műsorunkban nagyon izgalmas témáról fogunk beszélni, nem hogy az eddigiek nem lettek volna nagyon izgalmasak, de én őszintén szólva ezzel a témával, a város misszió, alcímként a lakótelepeknek lélekkel témával Hát még nem találkoztam, nem azt jelenti, hogy ez nem létezett eddig, vagy nem működő valami, én most találkoztam és örülök neki, hogy egy ilyen, ilyen programmal tudunk találkozni, egy ilyen programot, egy ilyen témát választunk ma a Krétakör adásába, majd rövidesen meg is fogjuk tudni, hogy mi ez a városmisszió és a lakótelepeknek lélekkel. Állandó Beszélgető Társambányai Gézával vagyunk, és van egy kedves vendégünk is, László Tamás, aki itt Budapesten... Ő a szervezője ennek a, a... szervezője. Szolgálnak. Egy kicsit előjáróban annyit még tegyek hozzá, hogy mi már beszélgettünk, újpól nem ez az első ilyen sajátos, hogy mondjam, civil kezdeményezés, aminek az a célja, hogy... hogy a lakótelepből egy élő közösséget formáljon. Ugye azt hiszem, hogy a Újpálata talán a legnagyobb lakótelep Budapesten, talán megyer másik hasonló, de nagyságrendben... Vannak, vannak nagyobb lakótelep. Van nagyobb lakótelep. Van nagyobb, van nagyobb, de azért a nagyobb közé tartozik. Nagyobb közé tartozik. Ez 40 ezer lakosú város ma fénykorában majdnem 70 ezeren éltek itt, tehát ez egy, ez egy eger, vagy ma Ceglín nagyságú város, ami, ami hát bizony a városnak a igazi jegyeit egyáltalán nem mutatja. A korábbi találkozásunk is erről szólt, hogy hogyan lehet a, a lakótelepeknek ebbe a telepszerű világába valahogy egy, egy összetettebb és egy izgalmasabb közösségi életet, városi életet, igazi városi életet bevinni. Ez a mostani programunk, ami a Város Misszió keretében bonyolódik, ez azt a címet viseli, hogy a lakótelepnek lélek kell. Majd egy pár szót fog beszélni természetesen a Város Misszióról, hogy ez mi is, de picikét a, a lakótelepről, és miért, miért választottuk ezt a címet a lakótelepek, hogyha ugye a, a mondjuk egy holdbéli utazó ide érkezik, akkor akkor a a, a a egyöntetűségét, kicsit a szürkességét, a sivárságát látja és azt, hogy itt túlnyomor és csak lakások vannak. Ha ha megáll a busz, megállóban, akkor, akkor elég sok fáradt vásult befelé figyelő embert lát, akik, akik bizalmatlanok, elzárkózóak. Hiába gyűlik össze egy óriási tömeg egy ilyen lakótelepen, mondjuk egy-egy lépcsőházban, olykor egy kis falunyi nép is lakik, de ezek nem nagyon ismerik egymást, bizalmatlanok. Sokszor a szomszédjaikat sem ismerik. Vagy ebben a közegben közösséget szervezni úgy tűnik, hogy nagyon könnyű volna, mert hiszen sűrűn vannak az emberek. De... Igen, nekem a, a, a, a, hogy mondjam, a benyomásom az volt, én is ugye több alkalommal laktam lakott telepen, palotán is egyébként, két helyen is, ott a víztorony mellett, Töröny. Töröny. a Hevesi, Gyulán, mit tudom most úgy hívják, annak a végén, Rényeg, az még vár, az... Olyan régen volt, hogy <laughs> a úgy hívták, igen. És ö, ö, valóban a, a, a, a családok vagy a, a lakók közötti kapcsolat az, az nem. Működött. Nem, nem működött. De hát akkor, még fiatal voltam, és mindig arra gondoltam, hogy milyen jó lenne hát ez, olyan, mint egy kollégium, és egy kollégiumban milyen uh, vidám életet lehet hozni. Hát miért ne lehetne ebből egy ilyen uh, hangulatú valamit uh, kihozni? Igen. Igen. Hát a kollégiummal a kapcsolatban, hogy az első akadály egy ilyen lakótelepen, hogyha elmész, a vasrácsok. Régen vasrácsok csak az ajtóknál voltak, most már vasrácsok az emeleti elválasztó részeknél is vannak. És amikor tulajdonképpen ez a lakótelepépítési építési program elindult, ugye mert hát kellett sok lakás az embereknek, utána nem is olyan sokra pár év telt el csak, amikor már a pszichológiában megjelent egy nagyon érdekes fogalom, és ez pedig a társas magány. És ezt pontosan erre hegyezték ki, hogy a lakótelepen élő emberek hiában élnek ilyen nagyon közel egymáshoz, hiába van az ajtó, vagy a lépcsőházban, vagy a ház előtt találkoznak, vagy a boltban, mégis semmi közük nincs egymáshoz. És ugye akkor, most nem tudom mi a helyzet, de akkor Magyarország Európának egyik különlegessége volt azzal kapcsolatban, hogyha most valaki átmegy az Árpád hídon Pest felé, akkor ott szemben van egy hosszú egy tömb épület, egy lakótelepi mm, ház egybe van, és az, ahogy az előbb... Majd, majd olyan, mint a titanik. Az Magyarország átlag falu lakosságának a példaképe. Tehát ott annyian laknak abban az egy házba, mint egy átlagos faluban Magyarországon. Mégis az emberek közötti viszony Semmilyen szinten, már akkor, abban az időben, a 60-as években nem lehetett összehasonlítani, mint ami a falu mm. lakosságának egymáshoz való viszonya. És ilyen házak új nem is egy van ilyen hosszú ház, ami talán ami ennyire hosszúak. De talán nem ennyire hosszú, de van. Mindegyik olyan, mint egy 60-as Az akkor ott vezetett, Európában vezette álló, Magyar, vezet é, a, ég, ég, ég, a legnagyobb ház. De érdemes egy picit a, picit a házakba is benézni, tehát magukba a lakásokba benézni, mert, mert valójában a ennek az a elidegenedés, elidegenedésnek az okai azok, azok azért legbelül vannak. Ennek az, az alapja, hogy itt kicsik a lakások. Tehát a kis lakásokat, hogyha nagyon sok közösségi helyjel egyensúlyozták volna, vagy ellensúlyozták volna, akkor az ember azt mondja, hogy igen, lakom egy kis lakásban, mint ahogy a kollégium hasonlat is végül is működhet, mert hiszen egy kollégiumban van egy alvóhely, hálóhely, de mellette vannak elég nagy közösségi terek, ahol együtt lehet lenni, étkezni, szórakozni, sportolni, tehát sok mindent csinálnak egy kollégiumban. Ez a lakótelepeken mind hiányzik. Újpalota ráadásul ezek között még egy külön hátrányjal küzdködik, az új palotának az egyetlen közösségi háza, az egy darab 80 négyzetméter és egy darab 40 négyzetméteres közösségi tér. Ebben bonyolódik egyébként a katolikus és a református Szentmise is, bérleti díjért ráadásul, ami azt mutatja, hogy itt, itt különösebben közösséget szervezni, hívők nem hívők számára egyaránt, egyszerűen térbelileg, tehát fizikailag lehetetlen. Én azt hiszem, ezek azok a korlátok, amikből ki kéne törni a lakótelepeknek. Én biztos vagyok benne, hogy persze a legelső dolog, hogy hőszigeteljük a házakat és csökkentsük a rezsi költségét a lakóknak. De talán ezt megelőzően, azért, hogy szeressék ezt a helyet, ezt megelőzően én úgy gondolom, hogy közösségi helyeket kellett volna egy csomót csinálni annak érdekében, hogy az identitásuk, a helyhez kötöttségük, a lakótelepi bélyegnek a levetése, az ilyen helyeket igényelt volna. Ez a lakótelepnek lélekkel című gondolat is azért jött, mert itt egy templom épül, most fog épülni, most már a helyet bekerítik, a terveket már lehet látni, már vitatkoznak róla. Hol lesz egy Ez az újpalatai lakótelepnek egy patogos út, hősök útja nevű területnek a sarkánál lesz, É, óriási viták előzték meg ennek a templomnak az építését. Idestól már 35 éve nincsen templom bemegy, bemegy oda a főtér. Van, van az, ahol a 3-4 Ez ahhoz képest... A csomópontnak a hónaljába van a házak mögött, de szerencsére elég messze a házaktól, mert mm -hmm. bizonyosan a nagyobb üres terület. Van egy a... nagyobb üres igen. terület, a Pattogós út mm -hmm. iskola, meg a mm -hmm. Nyírpont utcai házak mm -hmm. közötti részen. Elég messze a házaktól, így talán elejét lehet venni olyan vitáknak majd, hogy nem tudom én itten netán harangozni fognak, vagy, <gül> vagy énekelni fognak, és az zavarni fogja a <gül> lakókat, mert bizony ilyen viták is <gül> zajlanak egy-egy lakótelepen. Mi ezt nagy türelemmel viseljük, és azt gondoljuk, hogy persze itt valami olyan újdonság jelenik meg, amiben kapcsolatban persze, hogy fölmerülnek ellenérzések is, de azt gondoljuk, mekkora hogy sokkal többen vannak. Mekkora templom? Elég nagy templom épül. Körülbelül olyan, lenne egy nagy tere, amiben be tud olyan 4-500 ember, és lenne mellette egy kisebb tér, eh, ahol mondjuk hétköznapi szentmiséget lehet tartani. Ez ezt a közösségi terek is. Nem, az... ez egyszerűen Nem. mellé van csatolva, uh -huh. és ráadásul kettő összenyitható lesz uh -huh. annak érdekében, hogy a tér flexibilis legyen, ugye ezt mondjuk, hogy, hogy bővíthető legyen, és könnyen átalakítható legyen. Hogyha sokan vannak, akkor oda mennek, akár mind a két teret kinyitják, ha kevesebben vannak, akkor ebben a kisebb térben. És elfér, és nem érzik az, hogy egyedül vannak egy nagy térben. Tehát ennek nagyon sok összetevő van, és lesznek még külön nagyobb közösségi terek, amikkel szintén, hát itt élni lehet, és egy nagy közösség hely lesz a az elképzelések szerint mi ennek nagyon örülünk, és, és azt gondoljuk, hogy itt párhuzamosan kell építeni a, a házat és a közösséget, tehát ő, általában azt mondják, és, és nagyon egyetértek ezzel, hogy előbb kell közösséget építeni, és utána kell a házat építeni. Most talán ez párhuzamosan megy, és egy nagyon nagy lökést úgy gondoljuk, hogy ez a város misszióhoz való csatlakozás, ezzel a lakótelepnek lélekkel című programmal meg fogja tudni alapozni ezt a közösséget, és hát ennek, ennek hallatlan jó jelei vannak. A szervezést elkezdtük ezelőtt olyan két hónappal, akkor négyen ültünk egy asztal körül, ott a legutóbbi fölkészítő beszélgetéseken már több teret össze kellett nyitni, a plébánián 50-60-an voltunk, és az összes segítő is már 100 fölött van, tehát itt úgy látom, hogy egy ilyen szerű érdeklődés, és valóban olyan vágyakat sikerült mm -hmm. megszólítani Amivel hát nagyon komoly távlatot és reményt. Önök hogy először érzik az emberek úgy, hogy otthonuká válik az a terület, ahol igen, laknak. Igen, én nagyon bízom benne, hogy ez, hogy ez így lesz. Ehhez a város misszió egy nagyon jó keretet, hátteret, lökést ad. És a Városműszor egy egyházi kezdeményezés? A az egyházi kezdeményezés ez ezelőtt 5-6 évvel indult Párizsban. Hmm. És ez, ez végülis a nagyvárosoknak a, a, a személytelenné válásával, az embereknek a eltávolodás ugyanakkor a tömeges és, és társas magánnyal is összefügg, hogy hogy az emberek ugyan közel élnek egymáshoz nagy tömegbe, de mégis behúzódnak már valójában a televízióval, folytatnak párbeszédet, és ebbe a közegbe egy lelkiségi mozgalom kezdeményezte Lusztizsé bíboros úrnál Párizsban, hogy próbáljunk meg egy, egy olyan egész Párizs átfogó programot csinálni, amivel, amivel meg lehet szólítani. Azokat, akik egyébként megkereszteltek, akik, akik egyébként valami módon távolról az egyházhoz tartoznak, de, de elveszítették a lelkesedésüket, vagy a, vagy a, a közvetlen jelenlétüket sem biztosítják, Elsősorban őket kellene megszólítani, de meg lehet szólítani természetesen minden jó akaratú embert, aki, aki azokkal a gondolatokkal, van, aki a közösséget fogja keresni, van, aki egész egyszerűen csak a magányát akarja oldani. Lesz, lesz, aki vitatkozni fog, lesz olyan, aki elutasítóan fog viselkedni. De azt gondolom, hogy ha az embereket a város misszió keretében abba szólítjuk meg, hogy ők értékesek és szeretetreméltóak, akkor biztos, hogy ez eredményt fog elérni, mert a legalapvetőbb emberi igényeikben szólítjuk meg őket. És ez a városmisszió ez ment tovább. Párizs, Bécs, Lisszabon, Brüsszel után ötödik alkalommal Erdő Péter bíborosúr döntése nyomán idén Budapesten lesz ez a nagyvárosmissziós program. Ennek vannak óriási központi programjai, Gellért-hegyi fákjás nagy szabadtéri szentmisség, nagy konferenciák külföldi előadókkal, de Budapesten 1200 1200 program lesz, szerte mindenütt a városban, ezek közül 18 itt az új polotai lakótelepen. Ez mind most szeptemberben lesz, vagy ez Ez mind most szeptember 16 és 22-e között. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor a kezdeményezés elindult, akkor az emberek még csak úgy hűmögtek, meg húzták a nyakukat, és egyszer csak itt a nyár folyamán egy olyan, én úgy látom, hogy elementális lelkesedés fogta el azokat a kis hívő közösségeket, amelyek egyébként szintén bezárkózóak voltak, élték a maguk hívő életét még a szocializmusból hagyományozott kicsit bezárkózó magatartással, de most egyszerre fölfedezték azt, hogy azokat a kincseket, amiket ők titokban és mondjuk csak házaknál családi körbe fölhalmoztak, azokat most ők el tudják mondani a világnak, és azt hiszem ez a lelkesedés tört föl most ebben, hogy 1200 programot hirdettek meg. Ez egy, ez egy valóságos kis könyv, amiben fantasztikus ötletek és és performanceok -ok, és nem tudom, mik lesznek, tehát ezek, ezért nagyon érdekes. modern megszóvalás. Én eddig egy árva betűt nem láttam ezzel kapcsolatban. Nem is hallottam. Nem is hallottam, <gül> igen. Én azt hiszem, hogy ez azért az egyháznak egy kicsikét a e, talán a hibája ha lehetne így fogalmazni, hogy, hogy e, talán a médiákkal nincsen olyan jó barátságban, holott, holott ezt, ezt kellett volna mondani, én nagyon örülök annak, az hogy... Az is lehet, hogy olyan gyorsan törte elő, hogy erre talán is volt. Ez el is elképzelhető, el. el. el hogy, hogy, hogy, hogy végül is a központi programokra koncentráltak a nagy egyházi uh -huh. vezetők, és ez egy ennyire, ennyire futó tűzként, Tehát végül is az a program, amit mi összeállítottunk, az egy hónappal ezelőtt még nem volt meg. Tehát uh -huh. egy hónappal ezelőtt, mondjuk a nyár is persze akadály, de egy hónappal ezelőtt még, még csak a kereteket keresgéltük, és nálunk is ez egy ilyen, ez a ez új palota, egy ilyen hirtelen tűzként vagy lánként fut, terjed tovább Mi is nagyon érdekes programokat Csak gondolom a beszélgetés során, egy párról tudok majd beszélni. Ezt talán igen, mondj elő. Nekem, én visszakanyarodnék még egy kicsit a beszélgetés elején, szó volt el, hogy például az is egyeztetés kérdése volt, nem tudom, hogy mennyire negatív értelemben, tehát mennyien voltak ezelem, a harangszó, uh -huh. Hogy ugye, hogy ezt így kellett, hogy ne zavarja azokat, akik mondjuk nem hívők, hogy ez egy lakótelepen, ugye másképp hangzik Igen. ott a háza között, hogy... Ha erről van még információ, hogy esetleg milyen egyéb olyan dolgok, tehát mennyire álltak az emberek, úgymond nem a hívők, hanem úgy általánosságban az emberek e ez ügy mellé, hogy mennyire örültek, vagy milyen olyan gondok vannak még, vagy nehézségek, amit meg kell oldani, mint például mondjuk ez a harangszóegyeztetés. Ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát a, milyen, milyen érvek szóltak például a harangszó ellen, nem új az köthető élmény direktbe, de én nekem Egerben volt egy ilyen élményem, ott van egy Csebokszári lakótelep, amit SSSR lakótelepnek is hívnak, mert a Moszkva-Budapest légifolyosó Légi alatt fekszik ez a lakótelep, és így ez a c, -C, -C -P alakú házak vannak ott. És ennek szándékosan? Szándékosan. szándékosan azért, azért, hogy a sorosz pilóták élvezhessék. Nem hát, bicsergő, hogy a pontosan és, pontosan és, és ott hát van Hát érezze magát. Na hát, ez, ez, ez egy elég van. egész döbbenetes dolog. És ennek is semmi sem voltak. Ö a idéglenesen itt állomáshozó hadsernék örök lakásai, ugye? <gül> <gül> ugye <gül> Ennek az egyik sarkába terveztem 90-es évek elején. Egy, De mert ne felcsön, egy építész, építész, építész, és város tervező vagyok. Egy, egy karitász központodat, akibe lett volna templom, altemplom, mindenféle közösségi terek, klubtól kezdve idősek otthonán keresztül szociális munkatárs helyen át ifjúsági, szórakozóhelyi mindenféle. A lakosság miért tiltakozott ellen? Azt mondták, érdekes volt, amit mondtak. Nagy fórumokat tartottunk, tehát, hogy megnyerjük valóban azt a népet, akik. A harangszó ellen azt tiltakozott, aki azt mondta, hogy kérem szépen én három műszakban dolgozom. És én nem akarom, hogy itt harangszóljon. Örülök, hogy Eger, ez Egernek a szélén helyezkedik. Egerben elég sok harangszó szó, de hogy örülök, hogy én távol élek a harangszótól. Na most természetesen ezt meg kellett hallgatnunk. Ezen a helyen egyébként egy hely volt. A kutyások is tiltakoztak, hogy kérem szépen itt Egernek a legjobb helyét fogja elfoglalni egy központ. Akkor volt olyan érv, hogy itt volt, van egy ilyen 60 centis kis szintkülönbség ezen a területen, hogy ez egy szánkózó domb. Az, hogy ettől... 800 méter a város, egy 5 kilométeres és nagy lejtésű, hatalmas szánkozó dombot épített az őket, nem nagyon érdekelte, mert ők itt a házból kinézve tudtak szánkolti. Uh -huh. Tehát fantaszi és akkor például ilyen, hogy ne legyen itt a templom, mert akkor a, a sír, elég nekünk a szenvedés, nekünk nem akarunk síró embereket látni. Tehát Ilyen érvek hangzottak el. Már a temetések miatt? Igen, mert mm. lett volna egy altemplom, tehát mm. akkor, akkor igen, ami, igen. Lett volna egy uratemető, urna egy temető, uratemető. itt is lesz egyébként urna temető. Én várom, hogy teljesen hasonló érvek, gondok fognak fölmerülni, mert úgy tűnik, hogy ebben az atomizált világban, meg mondjuk egy hosszú szocializálódás eredményeképpen azért ezek valahogy benne vannak az emberekben. Az, hogy egy ilyen karitászközpont, vagy ez a templom, amelyikbe rengeteg közösségi tér lesz, lényegesen nagyobb közösségi hely lesz, mint amivel ma új palota összességében az rendelkezik. A karitás központ egyébként mit, mit akar? A karitász központ az alapvetően a ö, szegény embereknek a segélyezését, megszólítását szervezik. Lehet konyha meg a salagoló. Lehet volna innyen konyha, Egervárosa akkor ö, hmm. egy, egy, ö, azt mondta, hogy ők nem, nem segét adnak, hanem hanem e, élelmiszerjegyet adnak, és olyan jegyet adnak, amivel ilyen boldban lehet az elemi szükségleteket megvásárolni. Ez is lett volna ebben mm. az épületben. Ez a Csehbokszági lakótelep, ráadásul a, itt, itt Egernek a viszonylag szegényebb emberei e, élnek. Tehát ebből a szempontból, is ez a hely ez egészen kiváló hely lett volna, mm. mert ez a központ nem épült meg. Annak hogy az egyház... E, elszánt volt, hogy ezt megépíti. A város is elszánt volt, hogy hogy ők, neki De az ottani van. lakosok nem voltak igazán. Ottani lakosok, a munkagépek, volt, valami igen. Igen. Munkagépek a munkagépek elé kötötték magukat. Uh Mihez? -huh. Igen. Munkagépek elé kötötték, láncolták magukat, hogy ezt megakadályozzák. Pedig az emberek, az én tudatomban is az van, hogy Eger a katolikus egyik erős bástyája, tehát ott van. De ez napnak... egy speciális lakotelep. Ez tűnik. egy speciális Igen, lakotelep, e fölött, van, e fölött van az a bizonyos Berva gyár, ami egy katonai gyár volt annak idején, talán mm. még most is vannak Valszeg ilyen kötődései. Valószínűleg ott a lakótelepen, akik ott élnek, ezek nem, nem őseg, hanem, egréj, Így hanem van, ezek ha betelepültek. Mint ahogy mondjuk újpalatás, nem ős palotájak, vagy palotájak élnek. És akkor most azt meg lehet tudni, hogy ha újpalatás ősök élnek, akkor itt hogy áll én úgy látom, hogy azért ez a történet, amit pontosan a 90-es évek elején. De. Most azért már 2007-et írunk. Tehát azért most már a, az emberekben én úgy gondolom, hogy nem a, nem a tolerancia nőtt meg, hanem a vágy nőtt meg valami értelmes uh -huh. dolgok iránt. Tehát én azt hiszem, hogy a változás inkább ebben van a toleranciában, egyre gyengébbek vagyunk, de a vágyaink viszont úgy tűnik a... Uh -huh. a meg a eh, szocializmus általában, illúziókkal már azért Már le, kezdünk leszámolni, igen. Igen, igen. Tehát én azt hiszem, hogy most jobb helyzetben leszünk, biztos, hogy, hogy lesznek, lesznek még bizonyos küzdelmek, meg nehézségek, de pont ezért eh, ezt megelőzendő szeretnénk egy minél erősebb közösséget fölépíteni, amelyik, amelyik egy vonzó közösség kell legyen. Ez a program is arról szól, És hogy... abban a 100-150 ember, aki összeélt szervezőként, az hát nyilván mondjuk, ugye senki nem, nincs egy ilyen egyház igazolványa, vagy, vagy egy nem tudom, én valami jelet nem rak magára az ember, de hogy gondolják, hogy Mennyien vannak, akik tulajdonképpen más vallásúak, vagy, vagy egyszerűen csak a közösségi program miatt támogatják ezt? Tehát magyarul nem katolikus évők. Mi megszólítottuk a reformátusokat. Is. Tehát van helyben egy református közösség, nagyon dinamikus, fiatal emberekből áll. A református egyház új újpalotár egy missziós közösséget igyekszik szervezni, a katolikusoknak pedig ezzel a új újpalotai plébániával van itt egy, egy már formálódó közösségük. Ez a magia az egésznek. De ez csatlakozott rengeteg olyan ember, akik, akik egyszerűen csak látták a programot, látták a azok amik most már kint vannak a, a, a lakótelepen. Ez egy olyan kép például, ebből most már több ezer példány kint van. Itt ott letépkedik, de mondjuk ez minket különösebben nem zavar. Ez a kép, ez, ez nagyon vonzó lett. Ennek az a címe, hogy Krisztus arca az emberek arc. Ez egy Krisztus kép rengeteg emberi arcból összetéve. És ez úgy tűnik, hogy megtalálta a új -mere -mere a szívét. Egy izgalmas gondolat, igen. Egy izgalmas gondolat, hogy a, a, egy olyan közegben, ahol a személytelenség ugyan valamennyire véd is, de ugyanakkor Ugyanakkor magányba szorítja az embereket, vagy egyszer csak meglátták ezt a rengeteg arcot, és azt mondta, hogy ezek között nekem is mm -hmm. van arcom. Mm -hmm. És ebből valami összerakódhat. Mm -hmm. Tehát nagyon sok. Nem kell ezt szájbaránásra. Nem kell Így van. Tehát én, én úgy, úgy érzékeltem, hogy például ez egy teli találat, mm -hmm. ide, ide a lakótelepi emberek számára. Máshol talán ez nem lett volna ilyen hatásos. Tehát most már sok olyan ember van, akik. Aki egész egyszerűen valamit ebből megéreztek, és mi nem mondtuk azt, hogy nekik most nem tudom, én hitvizsgát kell tenni, és semmilyet nem nem is, nem is kezdünk el a kereszténység tanításairól beszélni. Egyszerűen arról kezdtünk el beszélni, hogy nagyon jó lesz leülni asztalok mellett, és beszélgetni, és nagyon jó lesz együtt lenni egy bogrács főzési versenyen, mondjuk a, egy záró ünnepségén a Szentmise után és, és hogy, hogy ez egy olyan filmklubot csinálunk tehát ahova olyan filmeket viszünk amik nagyon populáris filmek de a kereszténységnek a, a mély rétegeit is képesek megmutatni amellett, hogy, hogy, hogy közérthetőek ezek a, ezek a filmek három ilyen filmet mutatnánk be hétfő lenne a misszió című mert film mert ugye ez majd... egy konkrét program, sorozat. most igen. Igen. melyik ez a három film egyébként? ez a misszió című film igen. ami ugye jezsuitárnak Jézsúlytán, a dél-amerikai működéséről szól akik az indiánok közé mentek föl a iguászú vizesés fölötti területen téríteni az indiákat, csak a portugálok-spanyolok közötti osztozkodásnak az áldozata lettek, Ami a, a jezuiták is az indiánokkal együtt. Mm -hmm. Ez egy fantasztikus film, és nagyon megragadó, hogy hogy milyen analógiával van. Ez egy vannak. elég bátor választás, mert tulajdonképpen a, az egyházzal szemben megfogalmazott kritikákat is az magában is benne foglalja, benne. és ez nagyon Pontos izgalmas, és ez pont egy egyházi kezdeményezésben mutatja. Így, így van. Egy jezsuita atya fogja igen. felvezetni, aki, aki szintén elég radikális nézeteket val, mm. és, és az egyház az kritikát igen, sem mellőzi. A második filmünk az, az nagyon direktben a lakótelep ifjúságához szól, ez a Néri Fülöp filmje, amelyik a ez a Legyetek Jókatudtok című film, ez egy, ez egy nagyon nagyon kedves film, aminek szintén vannak mély tartalmai, de az egész családok számára is élvezhető. Itt valójában a, a, amire utalni tudnánk az az, hogy a lakótelepeken a leg nehezebb helyzetben a gyerekek vannak. Uh -huh. Tehát akiknek nincsen, tehát a gyerekek is igényelnének helyeket ahol ők, ahol ők a saját életüket tudnák formálni, hiszen a lakótelepek tele vannak csonka családokkal, ahol mama egyedül neveli a gyermekeit, nem bír velük, az iskola nem tud kellő programot adni, a lakótelep önmagában nem biztosít se helyet, se programot, se semmit. Ez a film, ez, pont, ez a Néri Fülöp a római utca gyerekeket karolta föl, és kezdte el gondozni. Tehát ez a film, ez erről szól. A harmadik filmünk pedig a Mórusz Tamásról szól, aki ugye a 8. Henrikkel szemben ellenem mondott az ő követelésének, hogy ismerje el a, nem tudom, a 6. Nos, házasságát. És a, a mórus Tamás igazából egy mai közéleti magatartás mintát sugal. Én azt hiszem, ez lesz az egyik legérdekesebb a közéleti emberek számára, hogy milyen erkölcsi tartásra van szükség ahhoz, hogy mi ebben ne veszünk bele ebbe a mai világ mocsarasodásába és erkölcsi relativizmusába. Folytatjuk a Krétakör adását Városmisszió alakulott telepeknek lélekkel címmel Bányai Gézával és László Tamással. És nekem egy gondolat fogalmazódott meg az előbb ezzel a filmekkel meg egyébként kapcsolatban más vallásoknál és más lelki törekvéseknél is azt tapasztalom, azt hallom, hogy nagyon sokan ráálltak erre a kulturális program szervezésére, ugye itt is majd később még hallunk, hogy milyen programok lesznek, hogy nem úgynevezett direkt prédikálást végeznek, hanem úgymond télnek ez a lelketlen lakótelepi körülmények közé megpróbálnak valami programot beiktatni olyan értelemben, hogy van ott film, van gyerekeknek játszóház, van színház, van koncert, zenei események, tehát egy kulturális területen keresztül próbálják meg az embereket megnyerni először azért, hogy valami emberi kommunikációs kapcsolat jöjjön létre, utána ebből a kapcsolatból valami emberi, kölcsönös emberi érzések legyenek, és akkor már könnyebb az embereknek úgymond a szívét is megérinteni valamilyen lelki üzenettel. Tulajdonképpen, hogy én ezt a programot nézem most, itt valami hasonlót látok, nem tudom, hogy jól látom-e. Teljességgel így van egy egy képet mondanék ezzel kapcsolatban. Nagyon híresek voltak a márszei munkáspapok, akik a márszeinek a legvadabb vidékén a kikötőben tevékenkedtek. Ők nem azzal mentek oda, hogy én kérem szépen katolikus pap vagyok, hanem azzal mentek oda a kikötői munkások közé, hogy hol a zsák, amit együtt kell cipelni. Uh -huh. Ő róluk mindig csak egy hónap múlva derült ki, hogy ő katolikus papok, amikor látható volt, hogy az egész hozzáállásuk, a szolidaritásuk, a bajtársiasságuk, az olyan erős... És őszinte. És őszinte, uh -huh. hogy, hogy utána már csak rá kérdeztek, hogy te ki vagy. És akkor mondta csak meg, hogy egy katolikus pap, aki azért jött, hogy veletek beszélgessen, és, és, és az értékességeteket, a szeretetre méltóságotokat uh -huh. erősítse, az öntudatukat erősítse ezeknek az embereknek, és csak utána kezdett el Jézusról, Istenről, uh -huh. hitvilágáról beszélni. De ha úgy beszélünk, az ilyenfajta missió az sokkal személyesebb, tehát az nem egy, egy, egy nem egy egy ház, egy intézményes ügy, hanem egy egy személyes elkötelezettség ami ami miatt ez mindenki számára vonzó tud maradni mert amikor az egyház mint intézmény jelenik meg akkor bármi amikor intézményként jelenik meg akkor az ő, inkább riasztó az emberek többségének, Pontosan. mert a, túl nagy és, és, és túl arcszalán sokszor. Igen. A népegyházak kevés helyen élnek már. Uh -huh. Tehát itt igazából a lélektől lélekig való haladás és a kisközösségeknek a szervezés és azokból időnként egy-egy nagy összefogás az, ami az egyháznak a, az útja ma, én úgy látom. És ebből a szempontból ezek a törekvések, ahol ahol a vallásos emberek nem úgy lépnek oda a többiek fölő, hogy én fölöttetek állok, hanem azt mondja, hogy én közöttetek vagyok. Tehát az első gesztusnak minden ilyen missziós törekvésben a szolidaritásnak kell lenni. Tehát az, hogy én együtt vagyok veletek, együtt cipelem a zsákot, tehát együtt cipelem az életeteknek a nehézségeit, és nem vagyok külön nálatok. Tehát ez a attitűd, hogy azért az egyházi emberek, általában valamiféle fölényt érzékeltetnek, ez taszító. És ugyanígy az intézmény is valóban taszító. Tehát itt volt egy, egy nagyon híres vita és könyv, született belőle Tomka Ferenc káposztás megyei plébálosnak a tollában, az a címe, hogy intézmény és vagy karizma. És mi azt gondoljuk inkább a karizmákra, tehát azokra az értékekre, azokra a e, hát, e, belső, belső kaptam, erőkre nem. helyezzük a hangsúlyt, amelyek vonzóak tudnak lenni, és val valóban hiteles uh, hiteles vallásosságot, hiteles hit életet, hit beli meggyőződést tudnak sugalni, és, és reményt és jövőt adni az embereknek. Ez az igazi, a, a teljes várospisziónak ez a jelmondat, hogy reményt és jövőt adok nektek. Említettem ezt a buszról leszálló embereket, hogy, hogy mennyi reménytelenség van az arcukon. Tehát, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen közösségi megmozdulás, ami, ami már eleve azzal kezdődik, hogy leülünk egymás mellé. Az már önmagában valamiféle érték És Nem véletlenül az egyik, szerintem legizgalmasabb programunk lesz az, hogy hat napon át kirakunk asztalokat, székeket, megterített, virággal díszített, eh, akár gyertyát, ha, ha az estébe hajlik már eh, a főtérre, egy olyan lakótelepen, ahol a lakások zömében a család nem tud együtt étkezni. Tehát ez valójában, ez megint egy üzenet a lakótelep számára. Már hogy fizikailag lehetetlen. Fizikai lehetetlen. lehetetlen uh -huh. így van. Tehát nincs hely rá. Tehát uh -huh. Egyszerűen úgy nőnek föl fiatalok, családok, hogy nem tudják, hogy mi a értékes a közösség. A Műsorban ne. pont szóba került, hogy a Békás Megyeren is, Albert Valván, de tudom, itt is Új-Palotán is konyhák nagy része sötét konyha, nincs Ráadásul. semmilyen ablaka, tehát még egy lichthof sincs igazából, elszívó van, tehát csak villanyfény mellett lehet egy körülbelül kétszer egyméteres, vagy két és félszer egyhúszás helységben tevékenykedni, ami hát valljuk be azért egy, egy család számára ez borzasztóan kevés. Így Így pedig a konyának egy központi Hogy helynek kéne lenni, a az magyar egyedül... hagyomány szerint abszolút igen. A szociológusok, ezek radikálisabb szociológusok azt mondják, hogy ha egy fiatal úgy nő föl, hogy hetente legalább ötször nem étkezik együtt a család, szociálisan, tehát szociális szempontból sérült ember lesz. Tehát az együttműködési készsége nem fog természetes módon kifejlődni. Az együtt Nincs látott Az együttétkezés az egy kölcsönös szolgálat. Tehát az, hogy átadom neked, odaadom, előben részesítelek, segítünk egymásnak, az egésznek van egy van egy táncrendje, minden együttétkezésnek van egy olyan táncrendje. Hamas Béla azt mondja, hogy aki egyedül eszik, bűnt követel. És ebben van valami, tehát itt, itt valójában Csak egy, az, az sok szerencsétlen, meg kell, egyedül él. Az egyedül él. Ilyen értelme, van. nem tudja magára menni, mert ez ez szerencsétlen a helyzet, Ez, egy, ez egy Igen. szélsőséges Igen. gondolat ebből a szempontból, de talán a, az értelmét az, azt lehet látni. Ennek a programnak, amikor ezt először elmondtam ilyen szűkebb körbe, és vártam a hatást, hogy, hogy le fognak hurogné, és ezek, ezt a szociológiai hátterét vázoltam, hogy ennek ez volna az értelme, hogy azért tegyünk ki a székeket, hogy valami olyanra találjanak rá, ami valahol mélyen bennük el van rejtve, de nem tudja megélni ezt a közösséget. Most már egy egész táblázatom van, hat napon keresztül csinálok, hat asztal mellett. Először arra gondoltam, hogy jó lesz, a 36 embert össze tudod gyűjteni, kb. százan vannak, akik ezeket az asztalokat elvállalják. Ezeknek a fölkészítések, kérték viszont, hogy valami fölkészítést csináljunk. Három menetben volt a fölkészítés. vagy ért ezt a fölkészítés? Hogy, Ez egy ilyen hogy kell majd, tan, tan, tanulás, hogy hogy kell majd az asztalnál, vagy hogy? Én érdekesen csináltam, következőképpen csináltam. Az első három kérdést tettem föl, és így körbe ment a, a, a társaságban. Mindenkinek egy gondolatot, egy mondatot, egy szót kellett mondani. Az első kérdés az az volt, hogy kik élnek a lakótelepen. És egész döbbenetes dolgok jöttek ki, most csak egy párat hoztam el, beszéltek az elzárkózásról, mm. a közömbösségről, stb. de beszéltek arról is, hogy, hogy nagy vágy él az emberekben a közösség és a elfogadás iránt. A második kör, ez egy hallatlan érdekes kör volt. Tehát ez, ez azt mutat ezeknek az embereknek a zöme, itt él a lakótelepen. A második kör az az volt, hogy hogy fognak viselkedni. Mert ugye erre föl kell azért készülni, hogy vajon hogy fog viselkedni az, aki mellettem elhalad. Én előtte elmondtam egy képet, hogy ne felvetették, hogy miért kell hatszor? Miért kell hatszor ugyanott? Én mondtam, azért kell hatszor ugyanott, mert a magyar ember bizalmatlan. Ha egyszer szólítom meg, azt nem fogja elhinni. De ha azt látja, hogy második nap is ott vagyunk, és mosolygunk, és kezébe adunk valamit, és pogácsával kínáljuk, és teával, akkor már kezdi elhinni. Ez a, ez a kis hercegbeli róka története, hogy minden nap négykor, mi négykor, mindig négykor leszünk ott. Mindig négy órakor leszünk ott, nem véletlenül. És akkor mindig egy lépéssel gyere közelebb. Ezért csinálok ezt hat napig. Tehát a hat napban is van valami, hogy a hatodik napra valószínű, az is el oda fog már lépni hozzánk, aki eddig csak így egy fél uh -huh. szemmel odasandított, és utána egy csak azt mondja, hogy most már érdekel, mert látom, hogy ti hiteles emberek vagytok, mert mi mindig kitartottatok annak ellenére, hogy azért fog benneteket, mm. sérteni, benneteket sérteni, az sérteni. hogy ott, ott megmaradhatna ez, és mit tudom én, egy ilyen teja klubként működne, hogy valami... Ez volna, ez volna a távlati célja mm. ennek. Tehát, hogy ugye ennek ráadásul paravánokat csinálunk, mm. gyártottunk 28 darab, ilyen két méteres, 1 méteres kaput imitáló kerítéselemet, amikkel körül fogjuk venni ebben mm. a osztatlan, óriás végnélküli térben ezeket az asztalokat, tehát ez is egy érdekes mozzalata lesz ennek, és rengeteg minden fogukat emberek kezébe adni. Tehát lesz egy, lesz egy ilyen primér kezdeményezés, de akiben már megcsinál az érdeklő. de Mondtam az, a, a, a, a, ezeknek az embereknek, hogy ha már a szemedben néznek, az már nyert ügy. Tehát ott kezdődik az egész. Tehát, tehát Nekünk is bátran kell viselkedni. Tehát a második kör az az volt, hogy hogy fognak viselkedni az emberek? És felsorolták, hogy hogy fognak viselkedni. Elmondták az elutasítást, de elmondták azt is, hogy valószínűleg nagyon sokan kíváncsiak lesznek, és nagyon sokan barátsággal fognak viseltetni irántuk. Tehát ezt a kettősséget is meg tudták mutatni. A harmadik kör az volt, hogy kik vagyunk mi. Ez a dolog tartozik hozzá. És ez a harmadik kör volt a legizgalmasabb, hogy azért ezekben az egyházhoz közelebbről, távolabbra tartozó emberekben is föl kellett ébreszteni az öntudatot. Azt, hogy vannak, van mondani valók, vannak értékeink. Ugyan eddig beszorítottak bennünket a sektességbe, a templom, falai közé, meg a családba, de onnan hoztunk egy csomó olyan értéket és tudást, közösségi tudást, ami most átadható. És valahogy ezt tudtuk megszólítani ebben a fölkészülésben, hogy bátran oda, mehet, oda mehetünk. Lesz egy nagyon izgalmas program, ami ennek a, ennek a talán a kiteljesítése, egy keresztutat fogunk járni a lakótelepen. A lakótelep helyszínein jelöltük ki a 14 stációt. Lesz egy, lesz egy szöveg, ami kifejezetten a lakótelepen élő emberekhez szólva beszél az egyes stációkról két-három percben, és minden stációnak lesz egy Felelőse, aki pedig a saját életéből rak ahhoz a állomáshoz gondolatokat vagy, vagy érzéseket. Mit ma úgy mondanánk, hogy ez egy performance? Ez egy performance. Ez egy, ez egy igazi performance lesz, amit ráadás úgy szervezünk, hogy, és nagyon keresgéltem, hogy milyen stációt, milyen keresztútat rakjunk ki. Váli Dezső festőművésznek a 70-es években, tehát amikor ezek a lakótelepek születtek volt egy munkás keresztútja, amit korabeli újságpapírokra föstött. Egész, egészen döbben, ez egy nonfiguratív sorozat, ezt fogjuk kirakni, és ez a, ez a keresztút a katolikus iskolánkba jutott el, én Kecskeméten találtam uh -huh. meg egyetlen sorozatot, lehet, hogy máshol is van, azt nem tudom, de ott megtaláltam, és azt fogom kölcsön kapni erre, a, erre, a, erre az útra. Én a legtöbbet ettől várok, mert ezek a helyek amikor először körbe jártam a társaimmal, hogy gyereke, itt akarom ezt csinálni, hát akkor, akkor mindenki úgy magba bombottak. Tehát, hogy a lakótelepnek a helyeit nem ilyen szemmel nézzük. Sőt, az emberek nem is, nem is nézik a lakótelep helyszínét, tehát csak a busz megálló hazáig át, uh -huh. és igyekszik elfelejteni azt az uh -huh. útvonalat. Lehajtott fejjel. Lehajtott fejjel. Igen. Végig megy ezen. Uh -huh. És most, hogy ezeken a helyeken végigmentünk, mentünk, mindenki azt mondta, hát akkor ezt takarítsuk ki, és mondja, nem, nem. Jézus, amikor a kereszt útját járta, nem, járta, nem takarított takarították nem. azt az utat. Tehát nem. én mondtam, most se kell kitakarítani, Netán valaki kitakarítja, ám tegye, de nem ragaszkodunk hozzá. És úgy fogjuk megcsinálni, hogy a 14 állomás föl fog állni egy időben, nem. és amikor az egyik állomás mellett elhaladtunk, akkor a keresztet ezzel a képpel, azok, akik ahhoz a állomáshoz tartoznak, azok jönnek velünk. Uh -huh. Tehát valójában egy ilyen hónapdal szerű növekvő uh -huh. közösség. Tehát minden, minden állomás a továbbiakkal tart. Továbbiakkal tart, uh -huh. igen. Tehát ennek is van egy ilyen uh -huh. uh, hát, uh, üzenete, vagy, vagy uh, hogy ezt együtt csináljuk, együtt visszük az egészet uh -huh. körbe. Uh, ez egy nagyon izgalmas vállalkozás lesz, és azt hiszem, hogy, hogy aki ebben kellő bátorsággal részt vesz, az, az, az önmagában, ő is nő. A város misszió az nem csak kifele hat, az befele is hat. Tehát ebben ez a, ez a hallatlan izgalmas, hogy a, a, a, a, aki részt vesz benne, az egész biztos, hogy belülről is valamit meg fog élni, és valahogy növekedni fog. Tehát egész biztos vagyok benne, hogy ez visszahat. Engem az érdekelne, itt pár perccel ezelőtt volt, hogyha jól emlékszem, egy olyan kijelentés, hogy egyház vagy karizma? Jól emlékszem? Intézmény. Vagy intézmény, intézmény. karizma. Vagy karizma. Igen. A következő érdekelne engem, ugye itt a papíron is van, meg már volt szó róla, hogy ez pontosan hol is indult, Lisszabonba, Pécs, Lisszabon, Pánis. Brüsszel... Párizsba kezdődött, felelte. és jött Bécs, Liszabon, Brüsszel után, Erdő Péter bíboros döntése nyomán a főváros is csatlakozik ezen a nemzetközi folyamathoz. Hogy most az érdekelne, hogy itt mennyire nyilvánul meg a karizma. Tehát olyan programok vannak, amik már máshol beváltak, tehát ez a más fővárosokba, vagy ez a karizma, ez a lehetőség mennyire egyéni, mennyire a, a, a környezetnek mennyire alkalmazkodik a helyi időkörülményekhez. Magyarul, hát úgy is mondhatnám, hogy akkor mennyire László Tamásnak az ötletei nyilvánulnak meg itt, mennyire elfogadott ez, hogy például Péter Bíboros mennyire határozta meg, hogy akkor mi legyen, mi, mi a szabadkéz, vagy ilyen hasonló. Tehát mennyire érvényesült a karizma magyarul. Erdő Péter semmit nem határozott meg. Tehát ebbe ez a, szerintem ez a nagyszerű... Csak hogy ö, legyen. Csak, hogy legyen, csak uh -huh. hogy legyen, és a központi programokat megszervezik. Tegnap volt egy beszélgetésem, a West End-nek, a tetőteraszán ö, folyamatosan lesznek ének, zenei és egyéb programok, tehát az, hogy az Erdő Péter, a West End, tehát ami mondjuk a modern kor idézőben téve temploma, oda bemegy, azt hiszem ez is önmagában egy üzenet. Tehát tehát a, a, az örömhírt, az evangélium az, az bárhol hirdethető. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy visszatérés a legkorábbi hmm. keresztény időkbe, amikor a, a kereszténységnek az üzenetét az utcákon lehetett hirdetni. Ugye van ez a madácsi ugye, egy egybötőn, a homoúzion, homoíúzionon vitatkoztak a köztereken. Tehát most nem, nem gondolom, hogy ide kell nekünk visszatérni, és nem a ezt egész, a nem a vitát kell szó. folytatni, de, de a lényeg az, hogy a köz lényeg, Igen, Közterülete. Igen. Tehát a közterületekre bátran oda lehet úgy gondolom menni. Na most én ahogy ismerem a budapesti plébániákat, én úgy látom, hogy mindegyik plébánia végül is a maga sajátosságainak és mm. állapotának megfelelő programokat állított össze. Volt erre egy fölkészítő füzet, meg egy program füzet, de Annyi ötlet jött össze, hogy az valami egészen elképesztő. Nem csak a szikra volt. Ezek akkor. a szikra volt. Nekünk van egy 25 éve működő, még annak idején a Domokos Templom közösségében, a templom körül szerveződött kis házas csoportunk. 25 éve működik ez. És kiderült, havonta találkozunk, kiderült, hogy majdnem mindegyik tagja ennek a közösségnek valahol az város másik részén, vezetője lett ilyen programoknak, és hát olyan, olyan gondolatok, ötletek láttak napfinágot, ami, ami nagyon, nagyon inspiráló és nagyon izgalmas. Nem volt, tehát itt inkább a karizma működik, az intézmény kevésbé működik, én, én a kettő közé azért inkább az ést tenném. Tehát intézmény és karizma. Tehát amikor közösséget építünk, a kezdeti lépése az inkább a karizma. Amikor már a, a, a közösség működik, valamennyire intézményesülnie kell, vezetője kell, meg nem tudom én. A, de a karizmára mindig meg, meg kell maradni. Tehát ez a, ez a lényeg, hogy az álomhoz, a kezdeti állomhoz mindig vissza kell tudni térni, vagy, vagy megvizsgálni az, hogy az ma még igaz -e? Tehát egy közösségnek mindig van egy életciklusa. Törvényszerűek a törvényszerűek a csalódások egy közösségbe. A csalódás a földolgozása után kezdődik a közösség. Tehát ebből a szempontból érdekesek ennek a fölkészülésnek a szociológiai állomások, az íve. Még szükséges volna, lesz még egy bejelentkezésünk telefonos, és én azt szeretném kérni hogy egy kicsit konkrétan ezt a programot ismertesse, hogy aki el akar igen. oda menni, az tudja, hogy mikor érdemes oda mennie, mi az, ami érdekelheti. Minden, minden délután, négy órakor, ez a kis hercegi történet alapján, négy órakor az újpolotai főtéren asztalokat, szégeket helyezni. ez vasárnap, kezdődik. Ez kezdődik. 16 a vasárnaptól igen. egészen péntekig tart, ez, ez egy olyan kétórás dolog, és utána mindig főprogram kezdődik. Vasárnap egy nagyon izgalmas dolog lesz. Egy mjúzikert fognak bemutatni fiatalok a Tékozló fiúról Visszavárlak címmel. Ez, ez egy, ez egy ős bemutató lesz, egy hallatlan izgalmas produkció, egy brazil ember a koreográfussal, tehát itt valami elementális dolgot fogunk látni, és maga a Tékozló fiú története is úgy gondolom, hogy alapvetően ide tartozik. Hétfőn, kedden, szerdán a Újpontai Közösségi a László Gyula gimnáziumban lesznek ezek a filmek. Csütörtökön indul ez a keresztút, szintén 6 órakor, mindig 6 órakor kezdődő programot, indul a keresztút a leendő templom helyéről, és egy elég nagy körben, olyan másfél óra alatt fogjuk körbejárni a lakótelepnek a, a szívét, és visszaérkezünk a leendő templom helyére. Én terveztem egy öröm útját is, amelyek az ellenkező irányba megy, Jézus feltámadása utáni, ugyancsak 14 állomással. Arról lebeszéltek, mondták, hogy túl sok lenne, azt majd húsvétkor járjuk. Pénteken jön hozzánk Bábel Balázs, Kecskemét Kalosai érsek, aki hallotta az ő augusztus 20-i beszédét, az tudja, hogy itt egy nagyon nagy formátumú személyiségről van szó, ő a misszióról fog beszélni. És utána szombaton délelőtt, 9 órától körülbelül 2-ig bezárólag egy nagy összefüggő program lesz, amiben lesz családi akadályverseny, játszóház, több lelkiségi mozgalomnak a bemutatkozása, ez mind az épülő templomnak a helyén lesz egy nagy szabadtéri szentmisével, ez lesz a csúcspontja az egésznek, és utána egy közös nagy ebéd, egy főzőverseny. Ennek a napnak az értelme az az, hogy amit a, ezen a héten összegyűjtünk, lelki tartalmat meg eszközt és mindent, az egyszerre ott mind meg fogjuk jeleníteni. Ezeknek a ezek a stációk ott is föl fognak állni a, a szabadtéri oltár körül. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas délelőtt lesz be fogjuk mutatni mindegyik programhoz kapcsolódva az épülő templomnak a terveit, makettel, a tervezőt is ide fogjuk hívni, hogy szeridítse az embereket a modern építészetnek a irányultságával kapcsolatban. Én nagyon pártolom, hogy, hogy itt is egy párbeszéd legyen a, a hívők és a Ugye a templomad még a magyar eveszély barok épület, ez, meg, ez a fiatal ember meg egy, meg egy Ferences templomot csinált. Nagyon szépen köszönjük. Még egy pillanatra azt, hogy hol lehet, aki most ezt nem tudta megjegyezni, internetes elérhetőségem valahol ezt megnézni? Van ilyen lehetőség? Uh, uf, van, van egy honlap, vagy valami hasonló? Igen, van egy, van egy az én honlapomól ez látható, ez úgy szól, hogy T. Laszló Kukac, real91.hu. Ezen a honlapon a teljes program. Ez egy e-mail cím. E cím. Tehát ha valaki honlapon, ide ír e-mail e címet, vagy leállat, van egy... akkor, akkor, akkor esetleg kap el, információt. Akkor kap információt. Nem, Ugyan, akkor... illetőleg van három név, telefon a Molár Béla Esperes plébános úr, a Repcsik Gyula Káplán úr és magamnak a telefonja itt megvannak, azt nem hiszem, hogy most itt érdemes nekem. Nem, nem mert... nehezem megjegyezni. De szerintem a legegyszerűbb Egyszerűen oda ki kell menni, nem lesz gond, mert pont a közepén van, tehát nem lehet eltévedni, és vasárnap hány órakor négy kezdődik? Négy órakor kezdődik. Négykor kezdődik, és minden nap általában négy órakor minden kezdődik. Minden nap Ha ezt az ember megjegyzi, és ki jú, föl a buszra, akkor, akkor megfolyatalál. De van. ugyanakkor, kedves hallgatóink, nagyon jól tudják, hogy műsoraink két hétig a rádió archívumában még hallgathatók, tehát bőven belesik ebbe a programidőszakban. Tehát a Civil Rádió honlapjának Rétakör oldalon meghallgathatják ezt az adást két hétig, és minden információt megkaphatnak erről. Most pedig lenne egy másik, szintén most Budapesten hétvégén rendezésre kerülő programról szeretnénk információkat adni, mégpedig egy ízfesztivál kerül megrendezésre itt Budapesten, és ennek az ízfesztiválnak a szervezője az ASA KFT, és szeretettel köszöntöm itt Krébesz Józsefet, jó napot kívánok! Halló? Halló? Jó napot kívánok, Krébesz úr! Jó napot kívánok! Jól hall minket? Nagyon-nagyon halkany. Kocsiban vagyok, és éppen, hogy valami uh, hallványon hallom. Próbálok majd figyelni, nagyon üdözem a rádió hallgatot. Köszönjük szépen. Arra szeretnénk kérni, hogy egy pár szóval legyen szíves ismertesse, hogy mi is az az Íz Fesztivál, és a milyen programokat tudnak nyújtani azok számára, akik Igen. szeretnék ide elmenni. Egy háromnapos családi programot szerveztünk a Petőfi Hídudai Hídfőjénél, minden nap reggel 9-től 7 óráig Íz Fesztivál, azaz Ízek Fesztiválja, amelynek az kémel témája most az egészséges életmód és egészséges táplálkozás. Természetesen hagyományúzó rendezvényed is, és ennek egyében jelennek meg például a régiók. Itt lesz itt lesznek a Kodárdiak, Székeldval helyről jönnek a Guinness rekordot megdöntő külsőskalás sütők, és emellett Lesznek nagyon komoly szakmai előadások is, például az elszámokról, lesz a szalvasgombáról. Nagyon színes előadási programot állított össze a kolléganőm, és természetesen most is lesz a rendezvényéken már ismert meseket, gyerekeknek, ahol tematikus foglalkozásokkal várjuk őket. Lesz egy nagyon érdekes házi, az, hogy vetélkedő, keressük a konyha tündért, a legügyesebb tündért címmel. A szalvasgomba témakörben lesz egy kutyás szalvasgomba kereső bemutatói. És hogy ellássák a földbe a gombát, és akkor a kutya megkeresett? Így van, így van és akkor bemutatják, hogy a szalvas gomba kereső kutya miként dolgozik. Értem. Hát a kedves... Látszányos, egész napos családi programot. Hát kedves hallgatóinak elárulhatjuk, hogy a civil rádió is jelen lesz az a programon, ugyanis ugye, ha jól emlékszem, szombati napon itt kedves műsorvezető társammal lesz előadásunk a Kanál kapcsolatban, ugye 13 órakor, illetve azóta lehetőség adódott arra, hogy 11 órakor is a kenyér kenyérkészítésről, a fehér liszt és a barna teljes értékű lisztekről lesz egy előadás, amit szerint személyen fog tartani. Tehát már csak ezért is lelkesítjük a kedves rádió hallgatókat, hogy legyenek szívesek. De szeretettel Pontosan mikor és hogy vannak ezek a programok? Ugye ma tudom, hogy pénteken kezdődik? Hát minden, há minden három napon vannak programok. Ugye pénteken délelőtt lesz az ünnepi megnyitó, kb. 12 órakor. Ezt uh, nem tudom órára megmondani, hiszen ugyanabban a időpontban lesz egy megemlékezése a uh, együtt politikai szervezetnek és az ő megemlékezésük után indítjuk a ünnepélyes megnyitót. De a programok egész nap rajlanak, szombaton is vasárnap is folyamatosan. És tulajdonképpen, hogy a kedves hallgatóink közül valaki ezt meg akarja pontosan nézni, akkor a Új Buda Festival cím. Nem pontosan a kérdés ugye, hogyha az interneten a kedves hallgatók a Új Buda Festival Fesztivál címem Így van. megnézhetik. A www.assa.hu a-s-s-a.hu weblapon a részletekről is tudnak tájékozni. Ott minden megvan. Egyébként a főkapunkat pont a 4-es 6-os villamos megállójában van, tehát nagyon könnyen oda lehet menni. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és kérjük kedves hallgatóinkat, hogyha valóban értelmes és jó programokat szeretnének, és finomságokat is, meg egyebeket, akkor jöjjenek el, nézzük meg. Köszönjük szépen, Krébe Szijózsaknak a bejelentés viszont hallásra. Kedves hallgatóintól is elbúcsúzunk, Krétakör két hét múlva halladják legközelebb Lakatos Gyulát, Bányai Gézát és László Tamást hallották a mai műsorban a viszonthallásra.